Jabur 75, dari ayat 1 sampai 10. Untuk pemimpin musik, menurut lagu Jangan Musnahkan, Masmur Asaf, sebuah nyanyian. Kami mengucap syukur kepadamu, Ya Allah. Kami mengucap syukur kerana hasil kerjamu yang menakjubkan, mengistiharkan bahwa namamu dekat. Engkau berkata, apabila aku memilih masa yang wajar, aku akan menghakimi dengan adil. Bumi dan semua penghuninya dilarutkan. Aku memecahkan tiang-tiang cukup teguh. Aku telah berfirman kepada orang yang angku, janganlah melakukan sesuatu dengan cakap besar, dan kepada orang zalim, janganlah mengangkat tanduk. Janganlah mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Janganlah bercakap dengan bertegang urat leher. Kerana peninggian tidak datang dari timur atau dari barat ataupun dari selatan. Tetapi Allah yang menjadi hakim, dia menurunkan seseorang dan meninggikan orang lain. Karena di tangan Tuhan ada cawan dan air anggurnya merah. Sudah cukup dibancuh, lalu dia menuangkannya. Sesungguhnya semua orang zalim di bumi akan meneguknya sampai habis setiap titik. Tetapi aku akan mengistiharkannya untuk selama-lamanya. Aku akan menyanyikan pujian kepada Allah, Tuhan Ya'kub. Semua tanduk orang zalim akan dipotongnya. Tetapi tanduk orang yang benar akan ditinggikan.